Goizuntan, Amerika alderatu jonen gira eta estatu batuak baita kubaren ahteko agemanak eipatuko ditudu aktualitatean dira Jakin jangira, mila bederatziun eta irutanoi garren amarkadatik, mostuak zirela remanak, gerla hotza garaia zen, eta gurekin horren aipatzeko Mikel Jeparaz, kazetaria New Yorken egoiten dena egrontzuri? Egunon bai. Beraz, Mikel Jeparaz, zerk lotu ditu begiro estado batuak eta Kuba? Bueno, batez ere, bi gobernuen artean, eh, bi etxitako akordioak, ezta? Eh, luze jotzen dute negoziazioek eh, tartean eta eh, artean, Batikanoa, Kanadako gobernuare izan dira, bitartekari lan egiten, ez da baina batez ere nik esanen nuke bai Raul Castroren eta Barack Obamaren borondateak nolabitere lortu duela hori, eta gero atzean dauden beste hainbat eta hainbat faktore, esaterako Kuban amaika milioi lagun bizi direla eta estatu batuen e, esan dezagun ate dagoela eta negozioak ere e, egin nahi dituztela e, estatu batuetako enpresek Cuban eta eta segurazki hori izan da arrazoi nagusietako bat ere eta ikusten ari gara egunotan gaur bertan e, e, New Yorkako gobernadorea Kuban izan da hainbat enpresari eraman ditu bertara eta naiz eta enbargoa horreindik indarrean dagoen E, nik esan den duke, estatu batuek e, dagoeneko ikusi dutela ba, negozioak egiteko aukera hor dagoela, eta hori da, e, arrazoi komertzial hori da, e, besteak beste, ba, arrazoi nagusietako bat, ez da? Baita politikoa ere, baina, baina komertziala ere oso importantea da. Norek egindu leen uratxa, ipatu duzu Raúl Castro Barak Obama, biek betan edo norek betak egindu leen uratxa? Bai, bueno, e, abenduan e, iragarri zutenean negoziazioetan hasiko zirela eta harreman diplomatikoak e, normaltzeko bide horretan hasiko zirela e, oso bitxia izan zen ikustea e, Raúl Castro eta Barakobamak batera ordu berean eta e, sinkronizatua egin zutela e, iragarri garpena. E, hori, hori oso ongi zaindu dute bai abanak eta bai Wasintonek, e, eta nola ere itxura eman izan nahi diote bi aldeen arteko akordio baten ondorioz iritsi dela prozesua guztia, eta nik esan enduke e, dagoeneko antzezpen fase batean gaudela. ezta Dagoeneko akordioa erdietxia dago, duela gutxi barako Obama presidenteak esan du. Kuba e, e, terrorismoa babesten duten estatuen zerrendatik e, aterako duela, hori kongresuari baina Obamak iragarri du hori proposatzen duela eta e, beraz e, pauso guztiak orain, urrats guztiak e, ematen ari dira. Urrengo urratsa izanen da, e, bai Kubak e, Washingtonen eta Estatu Batuetako gobernuak abanan enbaixadak irekitzea, hori izanen da urrengo pausua. Baina hori da e, esaten nizun bezala, bi aldek oso ongi zaindu duten gauza bat e, komunikazio aldetik, bai abanak eta Washingtonek e, sinkronizazio haundia izan dutela, ez? Bere azken kargualdiaz nahi zuen mundua ogorritudadin barrakobamak? Bai, hori ere zalantzarik gabe orratzean dagoen beste gauza bat da, sta Obamaek e, nazioarteko politikan e, promesa asko gintuen etxezurira iritsi zenean, e, baina oso gutxi bete ditu. Guantanamok irekita jarraitzen du, ekialde alde urbileko bake prozesua okertu baino ez da egin, hor ez da inolako aurrera paus izan, siriako egoera ere bertan dago, e, estatu islami hararena, e, negoziazioak hor izan liteke Obamak e, nazioartean lor lezaken e, ba, bueno, e, beste galaipen bat edo hortan dabil behintzat Obamaren gobernua, eta inolako zalantzarik gabe, Kuba hor izan da, berarentzako e, eta izanen da, etorkizunean, Obamak estatu batuetako ondare politikoari utziko dion e, ba, ba, lorpena. Eta ikusi beharko da, honek e, aurrera jarraitzen duen ala ez, errepublikanuek dagoeneko esan dute estatu batuetan, atzera botako dutela, enbargoa ez dutela altxatuko, baina hemen analista askok diote enpresari eh, errepublikano asko dagoeneko ari direla presio egiten, ezta, ba, baita arlerdi errepublikanok ere prozesu hau onartzeko, eta ez atzera egiteko, izan ere esan dizudan bezala, ba, enpresa asko eta asko baita estatu batuetan, kubarekin negozioak egiteko irrikitan eta horrek segurazki eh, ba, eragina hundiagoa izanen du miami kuba eh, tarren eh, eh, jarrerak baino, izan ere eh, miami -ko... Komunitate Kubatarra oraindik oso eh, politizatua baitago, ez? Eh, Sentu batean esaterako eh, Marco Rubio izeneko senataria, eh, estatu batuetako presidente izateko hautagaitza aurkeztuko duen eh, senataria errepublikanoak esan du eh, bera eh, etxe zurira iristekoetan gau guztia atzera botako lukeela, baina Washingtonko republikanoek bestelako jarrera dute izan ere enpresa hondien presio pean baitaude, da. Komerzio mailan egan duzu lehentasuna, zer dute irabasteko Estatu batuek kanpoko salmentetan biztan da, Minan antik eh, koizpenak eta produktuak ginarazsteko parada ere nun nu da joko ahau. Bueno, hor, eh, batez ere eh, estatu batuentzako, kubak, eh, batez ere, ba, ekonomia sozialista bat eh, delako, eta izan delako azkana markadetan, ba, estatu batuen ikuspegitik horrek badu eh, erakargarritasuna handia ez? Esan biztunan bezala, amaika milioi biztanle le dira, eh, ez daukate... E, orendik esaterako e, ba cable e, bidezko internetik e, negoziatu ziren lenbiziko gauzen artean hori dago besteak beste ezta telekomunikazioak garatuko dituztela estatubatu datako enpresek bertan ez eta hori horrek erakusten du zein den borondatea besteak beste ez estatubatuek diote kubari laguntzeko nolabait e, pausu bat dela hori baina argi dago e, ba, bueno, e, letra chica begiratzen bali baduzu akordi horretan ikusiko dituzula ba e, Time Warner Cable Beaizon bezalako enpresa handiak Estatuatuetako enpresak edo besteak beste visa eta Mastercard ezta bertan erabilia izanen baiitirakordi horri. esker. Beraz bai bankuak, bai telekomunikazio enpresak bai beste hainbat hainbat eta hainbat enpresa dagoeneko sartzen ari dira eta etxe zuria eta abanako gobernuaren arteko negoziazio horietan presente izan dira hasiera hasieratik ez. Kubak zer du irazteko biziaren maila altxatu kubataentzat hori da helburua Bai, kubak eh, asko du irabazteko, eta nik esanen duke, eh, estatua baino, kuban ospatu dutela eh, egoera berri hau, herritarren eh, artean behintzat, eta eh, ba besteak beste, eh, kubarentzako zako eh, enbargoa eh, altsatzea gertatzen baldin bada, noiz baita, ezta, ba, edo gertatzen ari dena azkenean da, enbargo dute altxatuko formalki lege bat delako estatu batuetan, baina e, pixkanaka edukiz ustutzen ari dira, ez? E, ba, hainbat eta hainbat akordio komertziale ginez kubarekin, eta hori hori izanen da saurazki gertatuko dena. Eta horrek e, onura harriko die e, kubako erritarrei, hori argi dago, e, askok diote, E, ba, esaterako eh turismoa irekitzen denean eta estatutakoetako turistak e, Kubako ondartzetara joaten hasten direnean a, horre, horrek horrek e, ba, eragina hondia izan den duela eta nolabait ere Kuba beste 12 leku e, bezala edo, Karibeko Karibekuko beste dozein e, urte bezalakoa izan den dela baina egia da baita ere herritarrentzako ekonomia irekitze horrek ba izanen dituela e, onurak ere eta eta eta nik esanenduke hori dela. Eta gero beste aldetik nikuzte Raul Castrorentzako ere oso importantea dela politikoki akordioa Oberdía estea eh e, no iraultza Kubako iraultzari eusteko, Eta e, erregimen aldaketari gabe pauso handi hau emateko, ez? E, Kubako gobernuak bertan jarraituko du Raul Castroren gobernuak, ikusi beharko da etorkizunean Miguel Díaz-Canel presidente ordeak hartzen duen gobernuaren ardura. Baina edo nola zere, ba, iraultzak, lortutako eh, hainbat eh, gauza, nola baitere eh, mantenduko dituzte erreformaren bitartez eta estatu batuekin harremana eh, irekiz, baina nola baitere eh, erregimen aldaketari gabe ezta eta hori oso importantea da kubako gobernuaren ikuspegitik. Fidel Castrok segitu balu, harreman hori posibili izan entzen? Nik uste bai ez. horre ez dagoela diferentzia hundirik, ezta? E, Fidel Castrok ere e, akordioaren alde hitz du eta eta nola baitere, ba, Raúl Castrok hartutako erabakiak babestu ditu. Nikuste prozesu hau ezin zela ekidin, ez? E, ez? E, e, e, Iritxi behar zen momentu hau, noiz bait, ezta? E, zen posible, e, kuba eta estatu batuan artean harremanik e, ez izatea, eta beste beste argi ikusi da E, estatu batuek e, terrorismoaren zerrenda horretatik Kuba atera dutenean, ez. E, hemen, e, Estatu batuetan, e, Estatu Iazkaritzako iturri askok zioten, duela aste asko, e, ez daukala inolako zentzurik Kuba zerrenda beltzorretan e, izateak, ez da? Eta e, bere garaian, Ronald Reaganek hartutako erabaki baten bitartez, hartutako erabaki izan zela, eta Obamaren gobernuak hori etzuela babesten. E, erabaki politikoak izan dira, e, ba, gerra hotzetik datu zen hain bat erabaki, baina e, ba, bueno, nik esan den duke hau e, gertatu behar zela, da, eta azkenean e, ala izan da. Fidel Castro, Raúl, edo e, Miguel Díaz-Kanel izan gobernuan, ez? Konkretuki ipatu duzu, ospatu zutera gehien bat Kuban, eta konkretuki eh, Kubatko erritaren egoera errandugu biziaren maila, binen... Egiazki hobetuko da? Hori ba, da galdera ez da, ikusiko da. Nik uste e, gutxi falta dela hori ikusteko ez. Zertan hobetu eta zertan okertuko den e, kubako erritarren e, egoera. E, egoera ekonomikoa, baina beste hainbat gauzare kontutan hartu beharko dira. E, kulturalki ere horrek zeeragin izanen duen. E, baita ere e, sistemari nola eraginen dion, ez kubako e, gobernuari eta eta kubaren sistema ekonomikoari eta horrek zer eragin izanen duen erritarren artean. Nik hori e, ez dakit hori ikusi beharko da ez ezretorkizunean, baina argi dagoena da, estatu batuen e, uolde tsunami ekonomiko hori e, badatorkio gain gainera kubari eta eta horrek e, erabat aldatuko duela e, kubaren e, itxura, hori eh, nik zalantza gutxi dagoela horretan. E, erranduzu politizatua zela nonbait Miami nadibidez ziren kubataren egoera, Prezeski, eta kanpoko kubataren zat, kambiamen nagusia nun izanen da, ikuspegietan? Amerika. Bueno, ikuspegietan? asco e, Kuba, e, kubatik Cuba e, iraultzarekin batera hies egin zuten e, eta estatu batuetan bizi izan diren komunitate horiek, eh orain eh ba itzultzeko eh naiori izanen dutela edo beintzat eh ba bueno, e, baitere, beraien e, familiekin eta barra harreman hori izateko eta eta baita ere e, politikoki e, eragina izateko kastroren Castroren gobernuarengan, eta eta oposizio politikoak nolabait E, profitatuko duela egoera hau kubara itzuli eta kuban aldaketa politikoak e, bultzatzeko ez, nik alde horretatik hori hori e, nahiko dutela seguraski e, ba, kubako e, edo maiamiko kubatarrek ezta? baina egia da baita ere e, maiamiko kubatarrak e, eta komunitate hori asko aldatu dela gazteek dagoeneko ez dute ikusten Eh, haien eh, gurasoek eta haitonamonek eh, ikusten zuten bezala kubako gobernua eta eh, beraien artean babesa hundia izan du eh, prozesu honek, eh, gazteen artean diotez, eta, eta asko aldatzen ari da hori ere. Beraz, eh, gauzak ere azken marka asko aldatu dira, eta eta ikusi beharko da, ez? baina nik uste, eh, maiamiko eragin politikoak ere, itzala izanen duela prozesu honetan kuban, ez? ikusi beharko da nola eta eta zer gertatzen den, baina baina bai, nik uste dela hori. Laburke ipatzeko, zer ulertu behar da Mikel Reparaz urubiltze horrekin geopolitika mailan? Geopolitikan egin eh ikusi beharko da gauza asko entzun dira ezta eh askok diote Kuba Puerto Rico bezala Villa Catu kodela ez eh estatubatuen kolonia bat horre e, Karibean ez eta eh e, geopolitikoki e, garrantzia handia du eta eta interes asko daude tartean ez e, besteak beste e, gaur e, edo atzo e, Andrew Cuomo e, gobernadorea e, Abanan izan zenean E, abanako portuan izan zen, ez, e, itxas portu haundiori e, garatzen ari dira, estatu batuek ere interesa dute e, portu hori garatzeko, eta nolabait ere garrantzia emateko e, leku horri, izan ere, Karibe eta, eta Erta Amerikarekiko harremanak e, ba, e, komertzialak bultzatzeko balioko duelako. Eta gero, nik aldatuko dela... E, Erabat, e, estatu batuak eta Latinoamerikaren arteko harremana. E, eta, eta hori dagoeneko ikusi genuen, Panamako e, goi bilieran, e, nola e, venezuelarekiko gatazka ere, ba, xamurtzen saiatu zen e, e, estatu batuetako gobernua, baita karakasikoa ere, eta nola baita ere kubarekin gauzak, eta harreman diplomatikoak normaltze horrek, Ba, e, eragina izanen duela e, Latinoamerikako beste gainerako estatu guztiekin e, Obamak e, eta estatu batuetako gobernuak izanen duen harremanak. E, Beraz, nik uste, ba, garrantzia handia duela e, geopolitikoki e, Amerikako kontinente osoan. Barack Obama demokrata da badakigu. Obama ez da gehiago prisiente izanen laster, Fidel Castro ere ez da izanen. Badakigu estatu batuetan erranduzu e, bazela ere e, republikanuan sustengoa akordio buruz, Hala ere, kambiatzen bali madira bereziki eh, Kuban ere Fidel Castro ere ez da izanen, haipatu duzu, bere ondokoa. Akordio, au, bere ondokoa da jaul, baina jaularen ondokoa. O, akordio bai. hauek, ahiskoan izan ditazke, ala ere, gobernoak kambiatzen bai. balire? Eta kambiatuko bai. dira? Ofizialki eh, oposizioak, estatu batuetako oposizioak, hau da, alderdi errepublikanoak, ez zitu babesten eh, akordio horiek, baina eh, nik dio dana da... Nada, eh, hainbat enpresaren eh, presioen bitartez azkenean aldatuko dutela jarrera hori, ez? Nik ez duela atzera vueltarik eh, irekiera horrek, ez? Eta harreman diplomatikoak behin asten baldin badira berriz ere harreman harremanoiek austea oso zaila eh, izateke, ez gauza oso larri bat gertatu beharko izateke berriz ere kubak eta estatu batuek harremanak austeko. ez? Da? Beraz, nik eh, naiz eta eh, presidente republicano batek eh, etxe zuria hartu datorren urteko hauteskundeetan, 2008an, eh, ba, harreman horiek aurrera jarraituko lukete eh, ikusi beharko da. Eh, Norden urrango presidentea, Hillary Clinton balitz, argi dago gauzak eh, azkarrago aurrera ginen luketela, baina eh, hori ere ikusi beharko da, ez etorkizunean. Eh, nik uste ala ere ez duela atzera gueltarik. Egute gian egin duzu, embasadak idekitzia, uh, uh, enbasadoreak uh, joanki biltzen dira, joan jinka edo joan etugika, ur biltzearen lehen, beste lehen neugina ausiak zoin izanen dira? Bueno, le hori da. Enbasadakirekitzea orain Suitzako gobernuaren babespean daude. E, Estatubatuak eta Kubako diplomatikoak bi hiriburuetan, Abanan eta Washingtonen, hori amaituko litzateke eta Estatubatuetako bandera ikusiko genuke Abanan eta Kubakoa Washingtonen, ez? Hori izan da litzateke urrengo pauso e, ba, ikusgarriena. Eta hortik aurrera, ba, harreman diplomatikoak normaltzen hasiko direla. Eta beste hainbat eta hainbat alorretan, bai komertzialean, bai kulturalean, bai migrazioari dagokionean edo edo giza eskubidei dagokionean, ba, elkarrezketak hasiko direla, eta harreman normalak hasiko direla, Kuba eta Estatu batuen artean, ez, baina lehenbiziko pausua, e, eta ikusiko dugun argazki, segurazki ba, enbasa ba, dena izanen da ez, eta bandera horiek ikustearena, abandan eta Washingtonen. Mikel, geparaz, New Yorken zirela kazetari hogeitaraz dezagun, eta eskertzen zaitugu, xetasunak emanik? Ba, izuei, plazera beti bezala, e, zuekin egotea.